Boss shepherd crew if you get a or a pop Du lyssnar på Radio TBSG med mig Malbro vid rattarna och Baba Shepard. Såklart på Vi sänder på 78 MHz. Så vi börjar med en, ett litet inslag med Baba Shepard. Men... En liten rodelheim! Det är alltid kul att han ser ut som en tix. Han är gallen. Till exempel gallen. Det är alltid kul att dra igen Inger är gallen. Och jag brukar skrika gallen. Kom och skrika, kom och skrika skulle jag vilja tillägga. Jag tycker Inger är gallen. Och jag brukar skrika men Inger skulle jag vilja tillägga. Tycker mycket om bästa Inger. Till exempel tix är min bästa nisch ja, och okay, nu för... Ja. Och nu kommer från finska redaktionen ett program, ett barnprogram på finska. <skratt> Och nästa avsnitt av Magnus Naders bejublade barnprogram kommer imorgon klockan åtta. Och nu kommer Baba Shepard med ett meddelande. Det här är Radio TBSG på 78 MHz. Vi sänder över hela Stockholmsstrakten från klockan sex till och med klockan 24 varje dag. Dags då för Baba Shepards hörna med Baba Shepard och mig, Marlboro Shepard. För fan du Baba Shepard, du håller ju på med en ny skiva vet jag. Jag håller på med en ny skiva ja, men nu kommer lite reklam! Reklam! Välkommen till Salas traktorservice! Vi har service på traktors, vi har service på nyckelringar och, och nu även klockor! Välkomna till Salas traktorservice, Hornsgatan 58 i Sala! Välkomna! Har du flyttat hemifrån? Beställ din flyttändring på www.flyttändring.flyttändring. Gör det nu! Stöd fjärde världen. Hjälp Amnesty att hjälpa andra. Sätt in dina pengar på postgiro 892050. Alltså 892050. Tack för ditt bidrag. Det här är Radio TBSG på 78 MHz. Okej, då hade Bubba jag tänkt att köra ett inslag här efter reklam här. Och nu ska Bubba sätta igång inslaget. Varsågod. Jag har mycket i mina 15 år. Till exempel, jag brukar skrika nisch. Och jag tycker mycket om att skrika att nisch skulle jag vilja tillägga. Ja, du lyssnar alltså på Radio TBSG på 78 MHz. Det är bra att du vet att du lyssnar på Radio TBSK på 78 MHz. Alltså jag heter Marlboro Shepard och Baba Shepard är vid min sida och gör radio här idag. Vi kommer alltså hålla på ett litet tag till. Nu ska vi ta och köra en låt ifrån vårt nya album. Ja, det där var en som Marlboro har gjort och nu kommer lite information från Fettmule Productions reklam. reklam Fettmule Productions en stolt sponsor av Radio TBSG vi utför produktioner för dig ring oss 5300 5300 50 5300 50, 5300 50, 50. allså 5300 5300 50 ring oss nu Glöm inte bort att besöka Saras traktorservice nu. Bornsgatan 58 i Salas. Välkomna! Det här är Radio TBSG på 78 MHz. Vi sänder över hela Stockholmsstrakten från klockan 6 till och med klockan 24 varje dag. Ja, det här är Radio TBSG alltså. Mm. Och det blir så att vi kommer nog ja. att avsluta lite tidigare nu. Ja. Så vi blir inte klockan 24 ja. som vi avslutar utan det blir alldeles strax så ja. kommer vi att avsluta. Ja. Ska vi avsluta nu? Ja.